сплюнув. Все лишилось по-старому. Вона просто сестра, Просто. На її 25-річчя Едут подарував ще одну виковану залізну троянду. Блакитну, з червоними відписками. Віта сказала, що в неї теж є подарунок. Вона вагітна. Чекала його сіл у відповідь і почула. Я радий, мала. Поправився. Радий Вітусю. Він її пригорнув. Міцно, як умів і як їй подобалось. Ніжно й трохи поведмедячи. Далі сказав, що вперше в житті кохатиме вагітну жінку. А вже після кохання, коли обоє лежали знеможені, давай витримаю строк, маленька моя, що тільки три роки. А тоді нас буде багато дітей. Скільки ти захочеш, ладошки. Віта нас. всередині. А потім хтось вилучив туди чайник, а може, відро окропу. Стало спекотно, нестерпно, боляче. Та вона погасила той вогонь, стала загортати вугілля, що Ти образилась? Хтось питав здалеку, далеко-далеко, шептав через цілий ліс, крізь ніч і туман. Та вона почула сказала сухо, ніби про щось несуттєве, гасячи склегіння всередині. Добре, почекаємо, Почекаємо». Зробила аборт в брай лікарні, потім ще раз, уже не кажучи йому, за півтора року до його звільнення, за півтора. В маленькому селищі приховати щось, тим більше такі зв'язки було неможливо. І в колонії, і в селищі знали, чи я вона кохана. Одні дивилися на неї з подивом. Як таке можливо? Другі знали, вона запитувала себе знайомих. Навіщо така жертовність? Чи варте її той зек? Бо кажуть, то неабиякий бандит і грабіжник. Треті засуджували, казали, яка вона дурна. Бо ж інші обоє, певно рябоє. В Італії було те майже байдуже. Майже, бо вона сама задавала собі подібні запитання, не знаходила на них відповіді, Не тільки, не лише його тіло, вміння кохати, заводовольняти, як жінку, змушувало лишатися, задовольнятись скромним життям медсестрі у медчастині, що обслуговувала злочинців, і непевним статусом у маленькому селищі серед Волинського лісу. Було щось більше, більше закохання і жертовність, але вона не могла, не вміла його назвати – не могла знайти його ім'я чи просто назву і визначити йому місце в її житті. «Це мій світ», – сказала якось собі у відповідь, на власні сумніви, і почула, як хтось відповів «Покажи, де він». Не могла показати. Маленька квартирка без зручностей, хіба що з паровим опаленням, коли навіть воду треба було носити. Раз на три дні шлях на чергування, потім взяла собі ще півставки. Читання, робота, вдома, телевізор. навчилась в'язати, зв'язала теплі светлі для Едуарда і собі. Навчилася лідкою восени збирати гриби. Помагала сусідам сидити збирати картоплю. За що ті віддячали мішком другим бульб. Мама Даза сказала на прощання. «По Вона написала одного листа, другого, і порвала. Дивилась на сторінки з боками, що складались слова, і думала. «Про що вони? Її теперішнє життя? Але ж воно не таке, як описує» і замість довгого послання писала один рядок «Мамо, у мене все добре, Віта». Мама відповіла «Приїжджай, тебе дуже чекаю, твоя мама». Не поїхала. Не приїхала й мама. Раз у відпустку Віталія і вибралась до Києва. У неї був ключ від квартири. Спершу навідалась до поліклініки, де працювала мама, дізналась, коли чергує, і тоді подалась до їхньої скромної оселі. Тут нічого не змінилось, хіба з'явилась нова маленька васочка – так само поруч у її кімнаті і мамині стояли ще два фотопортрети – її і мами. Віталія поцілувала мамине фото і опустилась перед ним на коліна. Мама трохи сумовито усміхалась на неї. Віті здалося усмішка сумніша, ніж раніше. Вона відчувала вино перед мамою. Це обман, течу, це своє кохання, за ненаписані листи. Але вина, мов, жила поза нею, пульсуючи, наче рана. До неї боєсь коли торкнутися, вона, мов, сама по собі, а Віта – «У чому моя вина?» – прошептали Віта і підвелася з колін. «Пробач, маму!» На столі у маленькій кімнаті побачила списаний аркуш паперу. Вимоволі кинула погляд, стригнулася. «Доброго дня, Віточко!» Так починався той лист. Лист до неї. Вона прочитала його. Мама писала про це літо, то спокутна то дощове, про справи в поліклініці, про їхню спільну знайому тітку Таю, про те, що їй Віті передавала привіт однокласниця. Лист обривався, був ще недописаним. Віталія сиділа, заціпанівши. Хотіла оглянутись, бо майнула думка, що мама зайшла і стоїть за плечима. З рештою оглянулася. А тоді підштовхнута раптовою здогадкою, догадкою кинулась рити в шукляді стола в тумбочці. І знайшла те, що шукала. Мамині листи до неї, як і той, що на столі не відправлені. Віта прочитала їх геть усі. Листів було 24, акуратно складені в королочку. Вона читала і все більше заливала слізьми. Хоч і листах не було нічого особливого. Розповідь про київські події, про поліклініку, про знайомих, про осінь, зиму, весну, літо, знову осінь, зиму, весну. Тільки дивне відчуття виникало. Мама писала не до неї, до когось іншого. А вона віде десь там, поруч, там, на вулиці, якою йде мама, в гостях у маминої колеги тітки валі, у поліклініці вдома. Присутність її з Рима більше того необхідна. Вона там була, є і ще буде. Дочитавши, вона вже рюмсила на весь голос ритма ридала. Дорікала собі і мамі. Мама мала щось зробити. Мама мутріша, Чому вона не відправила ці листи? Задзвонив телефон. таранчав довго так, наче був простуджений. Мама? Ні, вона ж на роботі. Не знаєш, що донька тут, у квартирі. Хтось добивається мами? Віта переборола спокусу взяти трубку. Коли вже збиралася зти, телефон зазаранчав знову. Цього разу трубку взяла. З першого потім стисла, аж хруснула пальці. Алло. Ой, хто це, віточка, ти повернулась? Вона поспішно поклала трубку, посмішно, мов та впекла пальці, не впізнала, хто дзвонив. Знає її, нехай. Підгадувати не буде, не буде. Перед тим, як вийти, написала на папері. Я була, спасибі за листи. Перед виходом з будинку вона зіткнулася з сіткою Нюрою, сусідкою. Ой, Віта. Після кількох традиційних речень, де тепер, а мама, певно, скучала?" І після вітаних відповідей, коли вже попрощались, сусідка сказала. Помніш, Гіцель в тому будинку жив. Ну, бандіт, Едік, Тьху. І ще якось звали по-їхньому. Емір, сказала Віталія. Точно, Емір. Чула, мознов сидить. І кажуть, за ним лярва якась поїхала.